Alterszemper Ignacito, tibi Ipsi non quam. Másnak mindig bocsáss meg, magadnak soha. Visszavettem tőle a gyűrűt, hogy a markomba rejtsem. Nem is feltételeztem rólad semmi rosszat. Köszönöm, sóhajtott mélyen, hiszen megmondtam neked,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 és minden nap meg is gyónta a vétkét. Mit mondasz? Kaptam fel erre a fejem. Fülöp testvér megsiratott egy patkányt. Ahogy mondom, bólogatott Mihály, ostoba és balga, de szánt szándékkal sosem védkezne Isten teremtményei ellen. Olyan keserű bűnbárat emésztette, mintha csak egy embert tölt volna meg